La pulsin son mae Muy boa tarde, ben queridos ointes un sábado máis con todos vosotros aquí no 104.6 da FM en Radio Corneiá con todos vosotros dúas oriñas de radio que pretendemos que sexan en galego para que pasen ben agradable hoxe, desde decembro non podemos estar con vosotros posto que temos un compromiso estaremos no Liceo de Barcelona ajudando e participando nese grande evento que se titula Unha Xeración dos Mundos. Polo tanto, o programa de hoxe estará enlatado, é decir, gravado. Polo... Así que, o noso máis grande agradecemento é para o noso técnico Kiko Belinchón, que, es, gracias á súa extraordinaria tarefa, pois pues isto sai en antena. Ofrecemos este programa con moitísimo cariño, para todos vosotros, coidamos que será do vosso agrado. En primeiro lugar, queremos que disfruten de varias primicias. ya primeira a primeira novidade, a primeira primicia, é unha peza do CD de SES diante un eco, titúlase este CD, que saiu precisamente o prelo o Escrítimo, é es outro día, o 25 de novembro. A peza que lle ofrecemos titúlase Para Cando eu Humor. que de viva para cando eu morra non pido máis que parlir rena de amor na boca chea de rir quero que me queiras e amarte sen miramentos nada máis os dous espíritos sen firmas nin sacramentos non quero baixar xo sol nin tampouco a lúa non quero baixar xo sol nin tampouco a lúa non nunca tú, pero quiero amarte siempre, dedicarte en cada rúa Porque en esta vida o oh, papel no vale nada tenía cor que teña mercafro y te empele nada Todo que se compra no marcha contigo a terra son más pobre pobres, pobres son da plata se aferra porque amar non é nin vergoña nin rubor porque nesta vida pouco máis hai que o amor o amigo sincero tere que che teñan lei e querer so de verdade que é o único que usei non quero baixar xa o sol nin tampouco a lúa non quero baixar xa o sol nin tampouco a lúa non, non quero que sexas me ser nunca túa, pero quero amarte sempre e en cada túa e que amar non é sin vergoña nin rubor e que nesta vida pouco máis hai que o amor Conmigo sempre que ti queiras ti Non quero baixar che o sol Nin a lua non quero baixar che o sol lua non quero baixar che o sol Hermosa peza esta de Ses de María José Silvar Queremos que sigan disfrutando E agora o que llevamos a ofrecer É a crónica do noso correspondente Nas Rías Baixas, Xulio Simón Que vai precedida da súa salutación E despois dunha peza que el mesmo nos ofrece Relacionada co tema que trata Moi boa tarde, gente de Conbarro O Teatro Principal de Pontevedra acolleu o pasado 18 de novembro unha homenaxe a Voces Ceibes, incluída dentro da programación de Novembro, mes da Memoria, ou igual que en anos anteriores nos que se abordaron temas en relación á represión franquista como os campos de concentración, Nesta ocasión, a Concellaría de Memoria Histórica do Concello de Pontevedra centrou na oposición ao réxime franquista a través da canción, coa homenaxe ao colectivo Voces Ceibes. O acto levaba por título a nova canción galega do folk a tendencia. O acto, en colaboración coa Ateneo de Pontevedra, contou coa colaboración de Vicente Araguas, un dos membros creadores de Voces Ceibes, e de Miro Casabella, Vicente Araguas fixo unha primeira parte expositiva sobre Voces Ceibes co apoio de Miro Casabella que rematou o acto facendo un percorrido de temas de Voces Ceibes seguido dunha traxectoria máis actual do propio autor. Agora que cío coa ollada no tempo, reparo en que levo feitas moitas cousas. Con estas palabras encabeza a súa autobiografía para a Asociación de Escritores en Língua Galega Vicente Araguas, nado en Xuvia, Neda, a Coruña, en 1950. E efectivamente, Araguas é un depósito vivo da memoria deste país. Ademais de ser un dos creadores de Voces Ceibes, ten moitos libros publicados nos que compres alientar un intenso compromiso coa sociedade é un destacado traballo de linguaxe que se interna nas innovacións formais das avangardas, incluíndo ademais, a tradición inglesa e norteamericana na súa poesía. O primeiro libro xorde froito do seu exilio en Glasgow, que provoca que comece a escribir textos que nun principio non estaban destinados a ser poemas, senón, máis ben, letras de cancións. O seu título é Paisaxe de Glasgow, Que será publicado en 1978 por Pepe Cácamo e José María Álvarez Vázquez en Edicións Castrelos. Este primeiro volume vai ser o comezo dun xeito moi particular de facer poesía, alía ademais aos contraios canónicos establecidos polo propio canon galego, grazas á súa residencia lonxe da terra natal. Despois virán outros títulos como As veces en domingo a bonda coa tenrura, tamén en edicións castrelos, poemas para Ana Andrea, Xuvia, Caleidoscopio, Oficio de Ollar, etc. Ata o máis recente, O amor non se fala soamente, Ronxel do 68, que é do ano 2020. Ten tamén narrativa, como a novela Agora xa foi, publicada en Laiovento, traduccións, e ensaio, como o libro Manuel María, un home de mil pezas, do 2016 en Xerais, ademais de participar tamén en moitas obras colectivas. Miro Casabella, nado en Ferreira do Valedouro en 1946, é un músico bencillado nos seus inicios ao colectivo Voces Ceibes, e máis adiante ao grupo de folk Doa. Miro emigrou a Barcelona en 1964, onde rematou o bacharelato estudou na escola de arquitectos técnicos. A estancia en Cataluña puxou en contacto con o da nova cançó que o marcou profundamente. O seu debut musical aconteceu no ano 1967 nesa cidade acompañando a cantantes da nova cançó catalá. E ali foi tamén onde grabou os seus primeiros discos a finais da década dos 60. Miro canta as súas cancións e Miro canta cantigas de escarnio e maldicer. No ano 1969, coñeceu en Barcelona a Paco Ibáñez, con quen tivo unha longa amizade e o que acompañou en Xiras por Francia. En París, coñeceu tamén o cantor portugués exiliado Luis Cilia, con quen nos seguintes anos tocou en distintos lugares. No ano 1970, participou no primeiro festival da Canción Ibérica, xunto con Paco Ibáñez, Luis Cilia, Xavier Rivalta e José Afonso. Tamén nese mesmo ano tocou en París, na Festa da Humanité, a festa do Partido Comunista de Francia, onde actuaron tamén figuras como Jorge Mustaqui, Paco Ibáñez ou Joan Baez. En 1977 viu a luz o disco Ti Galiza, onde figura O meu país, unha das súas cancións máis populares. Un ano máis tarde, publicouse Treboada coa colaboración de Pide la Serra. Alén da guitarra, acompáñase tamén coa zanfona ou a harpa. O último traballo individual do cantor foi o disco Orballo do ano 2004, onde, ademais de revisar algúns antigos temas, toca novemente a problemática social, por exemplo, cunha canción dedicada ao Prestige. Ese disco, e o feito de seguir participando en concertos, converte-no no último representante de Voces Ceibes en activo. O seu contacto co grupo Voces Ceibes tivo lugar a mediados do ano 1968, cando Benedicto e Xerardo Moscoso acudiron a Barcelona para gravar os seus primeiros traballos. Miro integrouse no colectivo e mesmo chegou a participar do seu concerto fundacional en Compostela o 1 de decembro daquel mesmo ano. Vicente Araguas participou no histórico recital do 26 de abril de 1968 na Facultade de Medicina de Santiago de Compostela, o que acudiron unhas 2.000 persoas, con Xavier del Valle, Xerardo Moscoso, Benedicto e Guillermo Rojo, Houbo tamén unha xuntanza no Hotel Compostela de Santiago da que xorde o nome de Voces Ceibes, dado por Alfredo Conde en Margarita Valderrama. É outro recital o 1 de decembro de 1968 no Cine Capitol de Santiago, no que xa participou Miro Casabella. Pero xa un ano antes o cantautor valenciano Raimond Ofrecera un concerto en Santiago de Compostela, feito que alentou unha folga universitaria e un encerro de estudantes. Así nace Voces Ceives, coa intención de botarle un pulso ao franquismo, facer cancións de autor en galego e comprometerse coas clases traballadoras. A maior parte dos componentes de Voces Ceibes grabou discos en solitario coa discográfica Edixa utilizando nas súas cancións textos propios ou de poetas como Celso Emilio Ferreiro. Os últimos sin incorporarse a Voces Ceibes foron Viviano Morón e Suso Bamonde. O traballo de Suso Bamonde musicando poemas de escritores galegos xirou alrededor dun pensamento a defensa do pobo, da terra e da lingua. En 1979 xa desaparecido Voces Ceibes de un recital antinuclear na plaza de ferrería en Pontevedra sendo condenado a seis anos e un día de cárcere por injurias a patria. Tras isto, exiliou para voltar en 1986 e ser considerado o primeiro preso político da democracia. Foi indultado tras 46 días no cárcere de Ourense. Voces Ceibes disolveuse en 1974, deixándonos un legado musical de moitísimo valor. Alguns dos seus membros e outras voces novas constituirán o movimento popular da canción galega que se presentará no mes de marzo no Pabellón dos Deportes do Sar en Santiago. O escritor Manuel María andou sempre moi perto de Voces ceives. Unha carta Neira Vilas escribe «Estivemos en Lugo o derradeiro sábado de Marzal para asistir a un recital de nova canción galega que se iba a celebrar na Escola de Comercio e que se suspendeu». Trátase de dous rapaces universitarios, un da Coruña, Xavier, e outro compostelán, Benedito, que eu coido que cantan ben, teñen bastante influencia de Raimon. De todos os xeitos, está moi ben para comezar e supoño que, co tempo, han de atopar a súa propia personalidade. Os poemas que cantan son de Celso Emilio Ferreiro, Lois Diéguez e a letras deles mesmos cunha intención social e con problemas moi dos nosos días. En Vigo tiveron un gran éxito. Este recital do que fala Manuel María e que non foi autorizado foi o primeiro recital da canción galega proibido pola autoridade. Finalmente, levouse a cabo, segundo el mesmo conta nun artigo en la Voz de Galicia, na casa do profesor Alonso Montero. Benedito e Xavier cantaron na miña casa acompañados por un coro amateur. Segundo el día, listaban Emilio Baladé, Manuel María, Saleta e os seus tres fillos. Os máis novos que estén escoitando preguntaránse de quen estamos falando, porque todo isto xa lhes queda moi atrás. Quizáis lhes son algo máis algúns que viñeron despois destes cantores. Chamolles cantores seguindo a Facundo Cabral, que dicía que cantante é todo aquel que quere cantar, pero un cantor es aquel que debe de cantar. Nos anos 70 pasamos da canción de protesta social de voces ceibes a canción con letras de poetas galegos, musicada con folk progresivo de Luis Emilio Batallán ou incluso a música discotequeira da man de Andrés do Barro. Luis Emilio Batallán, que estudou medicina, publicou o seu primeiro disco, Aí ven o maio, que chegou a ser o LP máis vendido da música en galego, musicando a poemas de Álvaro Conqueiro, Celso Emilio Ferreiro, Ramón Cabanillas e Rosalía de Castro. Tamén aparece por estas datas o grupo Fuxan os Ventos, que comezou a súa andadura co nome de Folk 72, tras gañar o primeiro premio do terceiro festival musical de San Lucas Fortuna, coa canción Fuxan os Ventos, adoptaron oficialmente ese nome, comprometido sempre co folclore, coa cultura e coa identidade galega. Tamén Andrés do Barro, na época do franquismo, foi un dos primeiros cantantes en expresarse en galego. A súa canción Corpiño Xoitoso de 1970 foi número un das listas musicais españolas, sendo a única canción cantada en lingua non oficial xa que aínda estábamos en plena ditadura que, cando acadou ese éxito. Eh, moitos coñeçou Naralles Juan Pardo, cantautor e compositor, que foi unha das grandes figuras da música en España, non só polos seus propios discos, senón por compoñer temas para outros grandes artistas. No ano 1976 gravou o disco Galicia, Miña Nai dos Dous Mares, donde poñía música a poemas, entre outros, de Eduardo Pondal e Ramón Cabanillas. Pois ben, imo rematar co tema de Miro Casabella, o meu país, que, como dixen antes, pertence ao disco Ti Galiza, que viu a luz no 1977, e ten letra de Joan Manuel Casado, escritor nado en Barcelona no 1949 e finado no 2002. Que teñan unha boa tarde. O meu país oria corredoida nei de corredor ida a cochas coa heredad o meu país Agarda novos días Marchando devagar